Noget gange jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Hvad kunne det en, en der holdt Mere ingen, ingen mening. mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Salon hvor vi jo altid har både bramfri og begavet gæster. På besøg. Og det har vi selvfølgelig også i dag. Jeg har fået besøg af to journalister og USA-feindsmækkere, som skal hjælpe os lidt med at oversætte, hvordan de store forandringer i USA også kommer til at få betydning for os herhjemme. Den ene er dig, Steffen Gratz. Velkommen. Tak skal du have. Du er jo mangeårig korrespondent for Danmarks Radio. Du har rejst rundt i det meste af verden og været bosat i en lang række år i USA. Og nu har du også lige skrevet en ny bog om USA, som udkommer i den her uge. Den hedder Storm på vej. Hvorfor hedder den det? Det hedder den, fordi angrebet på kongressen, som jeg tror alle mennesker, der har set tv-billederne direkte fra, vil huske måske altid fordi de brød med den forestilling, vi havde af USA og af virkeligheden. Mange tror måske, at det var afslutningen på et dramatisk kapitel i USA. I mit perspektiv var det begyndelsen på et dramatisk kapitel, som vi er på vej ind i, og som vi ikke ved, hvordan ender endnu, øh, som er en politisk storm, som kan være på vej. Og det skal vi, det skal vi dykke ned i. Hvad, hvad er det for en storm, der kan være på vej? Men kan du sige lidt om, hvorfor du tror, det er kommet så vidt? Der er mange forklaringer på det. USA er på nippet til at blive opfyldelsen af det, som egentlig er ideen om Amerika, nemlig et multietnisk, multikulturelt samfund, hvor der ikke er én gruppe, der dominerer om få år, så vil det hvide Amerika være en minoritet, ligesom alle andre minoriteter. Men præcis den situation har skabt en følelse af tab, af frygt og frustration i det hvide Amerika. Nu taler jeg her om det kristne, konservative mm. øh, hvide Amerika, som fortsatvis bor på landet. Og det har gjort det let for en demagog at spille på den frygt og skabe en fortælling om, at kun jeg kan redde det, kun jeg kan føre USA tilbage til det, det var engang Make America Great Again. Når man læser din bog, lyder det jo som om, du synes, at demokratiet er ved at op inden fra i USA. Ja, altså demokratiet i USA er gennemkorrumperet af penge. Det er hævet over enhver tvivl. Det er milliardære og store virksomheder, der sætter dagsordenen fordi der er ingen sluser imellem rigdom og politisk magt. Man kan give lige så mange penge, man vil, uden at nogen ved det til politikerne. Og det er jo sådan, at dem, der betaler for musikken, tit er at dem, der betaler for orkestretretter, og dem, der bestemmer, hvordan musikken skal spille. Og sådan er det i USA. 7 ud af 10 amerikanere mener, at deres politiske system er korrumperet. Og de har langt hen ad vejen ret. Og det gør jo, at de har ikke et incitament til at kæmpe for demokratiet til at bevare det. Mm. Og derfor siger jeg, der er en storm på vej. Det må vi være opmærksom på, fordi USA er så vigtig for Danmark, for danskerne, for vores sikkerhed og vores økonomi. Min anden gæst i dag, det er dig, Birgitte Borup. Velkommen. Tak skal du have. Du er jo uh, kulturredaktør på Berlingske og også tidligere udlandsredaktør her på uh, Avisen, og så uh, har du også gennem en årrække boet i uh, USA, blandt andet under Obama og Trump. Er du enig med krets i, at, at demokratiet simpelthen er ved at erodere i USA? Ja, det er jeg faktisk. Jeg er fuldstændig enig i Steffens analyse, som jeg er sikker på, bliver fornemt behandlet i, i den nye bog. Og det jeg hæfter mig ved, at det du siger om amerikanernes manglende tillid til, at politik rent faktisk er noget, der virker. Jeg synes kun, at evidensen for det bliver stærkere og stærkere, altså at amerikanerne ikke længere betragter det politiske system som noget, de på nogen måde kan regne med eller bruge til noget. Jeg så så sent som i går en måling, der viste, at omkring 5 procent af amerikanerne tiltog, tror den amerikanske kongres at være i stand til at opnå resultater, der rent faktisk gavner dem. Og det siger jo ikke så lidt om, altså, hvor landet er strandet, det, at man har et land, hvor institutionerne, søjlerne under samfundet, gradvist er blevet savet over, øh, over en lang årrække. Og nu er det reelt. Det der, det, det, der driver USA nu, er frihedstanken. Men frihedstanken er forskellig, afhængig af, hvad for en fløj du tilhører. Og det vil sige, at det fællesskab, der var engang, hele den lim, der bandt samfundet sammen, den er opløst, øh, og den fælles sandhed, amerikanerne forholder sig til, den eksisterer ikke mere. Og når man er der, så har man et land, der har det svært kulturelt, politisk, demokratisk øh, og i forhold til den sammenhængskraft, som et hvert vestligt demokrati nødvendigvis skal leve af og næres af ordentligt. Og det er jo helt vilde tal. Det kan godt være, at vi taler om øh, lede herhjemme og, og polarisering. Men når vi ser de tendenser, der er i USA, så må vi jo trods alt sige det stadig af er, er vand i forhold til. Men der er, det er altid sådan, at tendenser i USA det rammer som regel også på et eller andet tidspunkt. Og det skal vi tale videre om nu. Velkommen i Østergods salong. De fleste danskere tænker nok, at USA's forfald begyndte med ham her. So with American pride swelling in our hearts and American courage stirring in our souls, I say these words to you tonight: We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again! Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much. Er, Birgitte, det er jo ret tydeligt, Trump har jo sit crowd messer og han er meget dygtig til at motivere det. Hvad er det, der har forandret sig så markant i USA over de seneste valgperioder? Jamen, altså hvis man går tilbage til øh, dengang øh, Trump blev valgt i, i 16, der havde han jo allerede på det tidspunkt gjort sig til formand for en bevægelse og ikke et politisk parti. På det tidspunkt, der redde han jo ind i det hvide hus på sådan en grobund af trangen til at prøve noget nyt, entusiasme, øh, politisk rebelskhed hos mange vælgere, en træthed over Washington, en anti-establishment-tanke, som bredt sig øh, bredt i samfundet. Øh, og så gik det jo ellers over stok og sten. På det tidspunkt vidste man jo heller ikke, hvad det ville betyder for en præsident som ham, fordi det var relativt uprøvet land. Mange havde også en idé om, at der ville være en form for kontrol med, hvad præsidenten kunne magtmæssigt i det hvide hus. han øh, følte sådan, at når han først kommer ind, så skal nok tage over, så kan det ikke Det vil normalisere sig, og det gjorde det ikke. Altså, det, det må vi bare konstatere. Det blev simpelthen en, en valgperiode, øh, hvor alt var kaos, øh, og nu er vi her så igen. Og, og når vi er her igen, så er det jo fordi, at den bevægelse, Trump fik startet, at den har bidt sig fast. Han har simpelthen fået skabt en personificering af det politiske, øh, som øh, har sat nye standarder for, hvad politik er for en størrelse i USA. Øh, og det vi ser er, at Omkring 30-40 procent af de republikanske vælgere, de identificerer sig i højere grad med Trump. Altså, de ser ham som deres politiske holdepunkt, ikke det republikanske parti. Det er blevet parti. en Trumpisme, som har overtaget partiet i ja, virkeligheden præcis. for mange af dem. Øh, Men Trumpismen ja. er jo ikke en ideologi. Det er jo super vigtigt at forstå. Han har ikke et politisk program som sådan. Det er en mand, der forstår at sætte ord på den følelse af frygt og vrede og tab, som den hvide befolkning i del af landet føler sig. Det er ikke en politisk bevægelse, det er en identitetsbevægelse. Han har forandret mm. det republikanske parti fra at være et klassisk politisk parti med nogle holdninger til, hvordan USA skulle være ordnet, hvordan USA's årlige verden skulle være, til at være en identitetsbevægelse. Men når vi danskere står og ser på det her forfald i USA, så, så har vi jo en tendens til at sige, at det begyndte med Trump, men Kratz, i bogen argumenterer du for, at det sådan set allerede begynder med Obama. Hvorfor? Ja, jeg vil sige, at man går endnu længere tilbage. Hvis man ser over udviklingen over de sidste 40 år tilbage for Reagan, så er der sket det, at skatterne er blevet minimeret. De er sat ned. Reguleringen, altså lovgivningsregulering af virksomheder, er blevet fjernet. Og i den periode er der sket det, at skatten for de rigeste er faldet, mens skatten for stort set alle andre har været enten konstant eller i sted en smule. Så det er med den her så... samfundskontrakt, vi talte om ja. tidligere, som er kommet ud af synk? Der er en ekstrem ulighed, som er vokset i de år, men det er ikke kun en økonomisk ulighed. Det er også et spørgsmål, hvor ligger magten i samfundet henne? Mm. Fordi når man koncentrerer, når man fjerner regulering og giver virksomheder fri øh, rådrum til at gøre, hvad de vil, så vil de som oftest konsoliderer magten. De vil opkøbe konkurrenter, de vil udkonkurrere hinanden. Man mm. ser i dag for eksempel, at et firma sidder på halvdelen af al internethandel. Amazon. Ejeren, Jeff Bezos er flyttet til Washington. Han er flyttet i, eller lavet et hovedkvarter nummer to i Washington. Med god grund, fordi han vil påvirke regulering, så hans firma ikke mister den markedsposition, de har. Det betyder, at magten jo nu er koncentreret på få hænder. Ikke kun den økonomiske, men også magten i samfundet til, hvordan bygger vi samfundet op. Og det, der jo samtidig er sket, når man ikke har reguleret for eksempel Amazon og andre virksomheder, er, at man har ikke reguleret de sociale mediegiganter, som nu er de mest værdifulde selskaber i USA. Og, de og hvor største, misinformation er jo gigantisk Præcis, problem. de er nemlig den største drivkraft for misinformation. Du kan ikke overvurdere mængden af misinformation i USA. Jeg har på kryds og tværs af landet i de sidste seks år, når man er i de her stater, hvor folk stemmer republikansk. Så forstår mig samtalen, for vi taler simpelthen ikke om det samme. Det, der er hvidt, ser de som sort. Det, der er op, ser de som ned. Mm. Og når man ikke kan tale sammen, så kan man jo ikke have en dialog, og man kan heller ikke stemme. Du har dedikeret din bog til dine børn, og derfor er bogens første sætning til mine børn, tag ikke jeres frihed for givet. Hvorfor har det været vigtigt for dig at slå det budskab fast? Det er jo et meget alvorligt budskab. Ja, det, det kan du sige. Men jeg, jeg har det også sådan, at vi ser på måske mange af os på demokratiet, som ligesom det ypperste, menneskeheden har skabt. Og nu er vi nået frem til det her udviklingsniveau, og så kan det ikke gå tilbage, fordi alle kan jo se, at det er det bedste for os. Sådan er det ikke. Demokratiet er under pres, vores frihed er under pres. Det viser udviklingen i USA, det viser udviklingen sådan set også i Europa, hvor hver tredje vælger nu stemmer på et nationalistisk-populistisk parti. Bredet af identitet, ikke af ideologi. Så det, der er, vi ser som vores frihed, er ikke noget, der er givet som noget, der ikke kan ændres på. Det er noget, vi skal kæmpe for. Det er noget, vi skal være opmærksom på. Vi skal se, når demokratiet bliver undergravet. Jeg fulgte jo Trump igennem seks år, og da det så kom til magtskiftet den 6. januar 2021, vidste jeg jo alt om ham og havde hørt alle løgnene og havde fulgt hans demagogiske opførsel. Men jeg så stadig ikke angrebet på kongressen komme. Jeg stod faktisk i en anden stat og dækkede noget helt andet. det dækkede et omvalg i Savannah. Jeg var ikke den eneste, efterretningstjenesteren så det heller ikke, politiet så det heller ikke. Alle dem, der burde have set det her, som var et kubforsøg, komme, for det var frit tilgængeligt på sociale mm. medier, mm. valgte at overse det, fordi vi troede ikke, det kunne ske i Washington. Man løber der ikke storm på kongressen i Washington, i verdens eneste men supermarked. Men det havde vi ikke set på, men nu taler du om, at du, det her det var bare begyndelsen. Det var ikke enden. Hvad er det for en storm, du er bange for, der kommer? Jeg ved ikke, om jeg er bange som journalist, men jeg, det er min opgave at se virkeligheden og præsentere den, som den er, med alle de faresignaler, der er. Og i dag dør demokratier ikke i nattens mulm med mørke ved, at herren ruller tanks ind i gaderne, og man vågner op med en general med sorbriller på, der har taget magten. Demokratier dør, mens vi alle sammen ser på det. Mens vi vidner til det, mens vi opdager, at vi har stemt på en person, eller nogle andre har stemt på en person, som har fået magten, som så laver om på spillereglerne, mm. som underminerer søjlerne i demokratiet. Angriber den fri presse, angriber domstolene, bruger justitsministeriet til at forfølge sine politiske modstandere, som Trump siger, han vil gøre, hvis han bliver valgt igen, og langsomt skrider normalitet. I kender USA rigtig godt begge to. Er der en sandsynlighed for, at det, vi ser nu, kan ende i en amerikansk borgerkrig? Jeg er meget i tvivl om, det bliver sådan en væbnet øh, borgerkrig, men jeg synes at allerede, at der er en, en form for sådan en åndelig borgerkrig i gang, og den har været i gang længe. Og det, som Steffen taler om, altså det er jo ikke længere som der, der trænger ind og nedbryder demokratier. Altså for USA's vedkommende har det været de sociale medier. Det er på YouTube, på Twitter osv., at man har nedbrudt det fællesskab, som ø, tidligere skabte et samfund. Og borgerkrige handler jo dybest set om, altså, hvis fællesskab er vigtigst, altså hvem, hvem skal vi være som nation? Den kamp har været i gang allerede i mange år, og jeg tror, den kommer til at fortsætte, at den kommer til at intensiveres. Og i et land, altså, hvor der er flere våben per indbygger, end vi bryder os om at tænke om, så er det jo nærliggende at tro, at det kan komme til kampe på et eller andet tidspunkt. Men jeg er meget i tvivl om det, og jeg er meget i tvivl om, det bliver i vores liv. hvad tror du? Altså, jeg, jeg har ikke set nogen steder i historien, hvor det rent faktisk er lykkedes for folk øh, i eliten at blive så rig på bekostning af alle, hvor det er gået godt. Og hvordan det ender, altså om det bliver en borgerkrig eller hvad, det kan jeg ikke forudsige her. Men det er bare ikke, der er bare ikke nogen historiske fortilfælde øh, af. Men det er, det er i hvert fald godt... vildt, at det overhovedet er et scenarie, vi diskuterer. Øhm, hvis vi holder en lille smule tiltro til demokratiet lidt endnu, øhm, så lad os prøve at kigge frem mod det næste demokratiske valg. For i øh, november til næste år, så skal amerikanerne jo vælge en ny præsident og som det ser ud lige nu så ligner det jo igen et opgør mellem Biden og Trump altså på den ene side en mand, som står over for fire straffesager som har været genstand for en rigsretssag, hvor han blev frikendt og på den anden side en 80-årig mand, som virker som om han har lidt svært ved at navigere alle sanser på en gang All right. God save the queen, man. Ja, her det er det Biden, som siger God save the queen. Måske ikke lige husket, at, at dronningen jo ikke regerede over USA, og i øvrigt var afgået ved døden på det her tidspunkt. Det er ikke nogen kønde eksempler, vi ser fra de to kandidater. Birgitte, hvorfor er det kommet så vidt, at det er de to kandidater, der er det bedste bud på at repræsentere over 300 millioner amerikanere? Jamen, altså det er jo en lang øh, række af begivenheder. Man kan sige, at, at det pres øh, Trump har udgjort, så altså for USA som helhed, har en jo i særdeles også sat øh, det demokratiske parti under og det, at Biden blev kandidat ved valget i 2020, det skyldes en eneste ting, og det var, at det var Trump, han skulle møde. Det var hele motivationen for at vælge ham. Han var den, der havde størst name recognition, som man kalder det i USA. Amerikanerne kunne identificere sig med ham. Der var også en søen på venstrefløjen tilbage mod noget normalt. Selv unge vælgere, der havde 0 og en hat respekt for Biden, og som kampanede, under hashtagget Settle for Biden. De gik rent faktisk hen og stemte på ham, selvom de synes han var en røvsyg kandidat, rent udsagt. Men, men, men nu det lykkedes han... ham. Og nu står vi der så igen, og hvorfor gør vi så det? Det mener jeg, at Biden faktisk selv har et meget stort ansvar for, fordi han har, det er ikke lykkedes ham at få skabt en naturlig arvefølge. Han har heller ikke været villig til at træde væk fra den magt, som blev ham givet på det her meget særlige grundlag. Men nu har vi lige været igennem alle Trumps øh, altså, øh, generelle blade af, af forskellige ulykkesageligheder, men øh, Joe Biden, 80 år gammel, det, altså han bælter rundt på og han kan ikke altid huske, øh, hvem der er til stede videre. hvor stort et problem er hans alder. Det er et gigantisk problem, som i, i højere og højere grad også afspejler sig i meningsmålingerne. Selv meget lojale, trofaste, demokratiske vælgere, som har alle intentioner om at stemme på det demokratiske parti, de synes, at han hans alder er et kæmpe problem. Og det er jo så med til også at få spotlightet rettet mod øh, nummer to vicepræsident Kamala Harris, som også er voldsomt upopulær. Du fortalte lige her uden, inden udsendelsen, at, at nu har man ligesom sat gang i øh, et program for Biden, så han ikke vælter sådan rundt. Det, han er i, jeg har lige læst det i dag, at man, han, det er et amerikansk medie, Axios, der har øh, opsnappet, at han simpelthen har fået, lavet sådan et særligt fysioterapeutprogram, der skal forhindre ham i at falde øh, i offentlige sammenhænge. Og det er jo der, vi er. Han sluder og vrøvler og optræder jo, øh, synes jeg godt, man med rette kan sige, uværdigt for en mand, som øh, er leder af den frie verden. Så naturligvis er det et problem. Det er det både for USA's ansættelse udadtil, det er det naturligvis også for øh, den øh, politiske motivation, som am mange amerikanere i forvejen øh, mangler. Det er sjovt, for den fortælling, du, du kommer med, det er, er ikke forkert, men det er en, jeg har hørt mange gange, efter jeg er flyttet hjem fra USA. Og den overrasker mig en lille smule. Jeg har et andet øh, syn på, på Biden. Jeg tror, at når historiebøgerne engang bliver skrevet, så vil Biden blive fremhævet som en reformpolitiker, som har opnået større resultater end nogen anden siden FDR i 30'erne. Han har gennemført nogle reformer, som vil få enorm betydning for alle de amerikanere, som har stemt på Trump. Det bliver for langt at komme ind på nu, men det korte og langt er, at hvis du kun måler ham på, hvad han rent faktisk er lykkedes med, så er Biden en succes. Problemet er, at i hvert fald at halvdelen af amerikanerne hører aldrig om det, for de befinder sig i et forvrænget univers, hvor de får, at jeg taler ikke om dig, begin. Men, <laughs> men, men det, du siger her, er et, et spejlbillede på, hvor hvad man hører og ser, hvis man befinder sig i Fox News-universet, som halvdelen af amerikanerne gør, for der hører du kun alt det negative om Biden, og du hører aldrig om succeserne. Men jeg tror også, at der vil være mange vælgere, selvom de ved det ikke nødvendigvis, vil belønne ham for det. Og det er jo dybest set også en del af problemet i amerikansk politik i dag. For jeg er enig med dig. Biden har faktisk været ganske leveringsdygtig, trods nogle utrolig svære år, har han fået masser ting igennem i kongressen, som ingen havde troet var muligt. Ikke desto mindre, så har han nogle målinger, øh, som ligger øh, foruroligende lavt, hvis man sidder i den demokratiske lejr og betragter dem. Og, og man har en vældeentusiasme, som er lav selv blandt trofaste demokratiske kernvælgere. Så det, det er jo også det, synes jeg, at det er en del af den diskussion, vi har her. Hvor meget vægter det i virkeligheden? Hvor meget er det med til at påvirke det politiske landskab? Hvad for en politik, man laver? Præcis, og det, men vi er jo så også på et punkt i historien, og også i USA er amerikanerne på et punkt i historien, hvor vi aldrig havde været før. Vi har aldrig levet med så meget misinformation. Mm. Vi har aldrig været så meget i tvivl om, hvad der var sandt og hvad der var løgn. Og så kan man være overrasket over, at Biden faktisk er lige så upopulær, som Trump var. Mm. De har lige så ringe Men, øh, men Hvis jeg må lige mere afbryde jer et øjeblik, fordi det er jo en diskussion omkring øh, Bidens alder. Og det, der kan øh, ske, eller det er jo der i hvert fald sker, det gør, at der kommer meget mere fokus på hans vicepræsident, Kamala Harris. Æh, fordi hvis han ikke skulle øh, leve en ekstra præsidentperiode ud, så, at sige, så er det hende, der skal træde til. Æh, Birgitte, hun har vel verdens vigtigste job som næstkommanderende. For dem, der ikke lige har fulgt hendes meritter tæt, hvad er hun for en karakter? Kamala Harris stillede op sammen med Biden øh, ved, forud for valget, altså ved primærvalget i 2019, men måtte trække sig, før, før man nåede frem til, til selve valghandlingen, fordi hun havde så lav en tilslutning, at hun ikke kunne blive ved med at, at rejse penge til sin kampagne. Og det er jo dybest set det, der måske er en, en del af hendes problem, at hun har aldrig rigtig bevist, at hun kan skaffe en bred vælgeopbakning nogen steder, og det har hun heller ikke øh, formået som vicepræsident. Altså, hvis man kigger på øh, de målinger, hun har, også hvis man ser på hendes performance, den synes jeg godt, man kan øh, vurdere. Øh, øh, sådan på øh, Er hun en politiker, der sådan er quick on her feet? Kan hun finde ud af at turnere et godt tv-interview? Kan hun det, som man jo også skal kunne, øh, når man sidder på så høj en magtposition? Øh, og det synes jeg, jeg rent udsagt ikke hun... Ej, fordi det, så er det. vi fremme ved din kæphest, det, øh, Fordi du synes jo, at Harris på en eller anden måde er ved at ødelægge fortællingen om... Hvorfor det er så vigtigt at have diversitet på de øverste ledelsesposter i samfundet? Hvorfor øh, er det en kærpæst? Jamen, dengang Kamala Harris blev valgt, det skete jo på et tidspunkt under, for i, eller under primærvalget, hvor Joe Biden skulle vinde South Carolina. Han gik ned til James Criburn, som er en meget indflydelsesrig sort demokrat, som hjalp Biden med ligesom at turnere det her valg på den rigtige måde, opfordrede til, at man stemte på Biden. Og på det tidspunkt var der allerede fokus på, at der skulle være en kvindelig vicepræsident, men det kom også til at stå lysende klart, at der var simpelthen brug for en sort kvindelig vicepræsident. Altså Kamala Harris synes, Så at du prøv... synes, hun blev valgt på sin køn og sit race? Jamen, det, det mener jeg ikke. At der er nogen tvivl om, hun blev. Ja, jeg synes aldrig, Kamala Harris for alvor har bevist, at hun er en dygtig politiker, og problemet er måske også, at på det tidspunkt, hvor hun blev valgt, hvor den her identitetspolitiske bølge rasede meget stærkt gennem USA, det var umiddelbart efter Black Lives Matter-bølgen, det var efterdrabet på George Floyd, det var en politisk debat, som var ekstremt nærværende og intens på det tidspunkt. Så der har jo Biden selvfølgelig følt et pres, og han har haft et ønske om at gøre det rigtige. Jeg tror, intentionerne har været gode. Men i det øjeblik, hun skal eksekvere, der mener jeg simpelthen, at hun mangler en... Evne til at skabe øh, folkelighed, til at vise, hun kan løse problemer. Hun har fået nogle øh, store opgaver af Biden, blandt andet øh, det her enorme migrationsproblem, man har nede ved den meksikanske Det er jo trans. heller ikke nemme opgaver, hun har fået, kan man sige. Men, men synes det, det du, hun bedre. bliver symbolet på, at diversitet ikke bare virker for diversitetens skyld? Ja, det synes jeg, hun er. Jeg synes virkelig, at man skal være forsigtig med, når man er oppe på magtfulde poster på det niveau, og lade det være et kriterium i sig selv at det at gøre en udvalgelse af noget så vigtigt som vicepræsident for en kandidat med så høj en alder til et spørgsmål om identitet. Jeg forstår så godt, man gør det i USA, fordi kulturen er anderledes der, men jeg synes stadigvæk, kun er et symbol på, at diversitet ikke er en kvalifikation, og der er brug for kvalifikationer, der er brug for gennemslagskraft, der er brug for autoritet, folkelighed, alt muligt, som man skal kunne politisk, og det har hun simpelthen ikke evnet. Der er jo sådan en frase i ligestillingsdebatten, som hedder, at vi har først fuld ligestilling, når vi har middelmodige kvinder på topposter, mm. lige så vel som vi har haft middelmodige mænd på topposter i mange år. Og den øh, <laughs> kan man jo meget nemt være enig i, men jeg synes i det her tilfælde, at det, det er det jo også fordi, det er jo en offentlig identitetspolitiske udvalgelser. Der blev ikke lagt skjult på, at det var, det var sådan, det skulle være. Det gik Biden jo ud og meddelte offentligheden, at det var det kriterium, han, han trak ned over sin kommende vicepræsidentkandidat. Kratz, er du enig i, at det, det, var, det var det, der var grundlaget for at udvælge Harris i sin tid, og at hun faktisk ikke har på den opgave? Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det problemet nu, og det er det, jeg synes, at alderen er relevant, det er jo, at når man er 80 år, så er man selvfølgelig tættere på afslutningen af livet. Og derfor er det relevant, hvem der er ens nummer to, som kan træde til. Og Kamala Harris, jeg synes, hun er et begavet kvinde. Hun har været dygtig til nogle ting, men hun har ikke en evne til at tale til folks hjerte. Hun kan ikke tale heller til maven. Hun kan faktisk tale til folks hjerne, men det er ikke det, der får en valgt. Altså, hun har ikke en oratoriker som Barack Obama, lad os bare sige det. Hun kan ikke få folk med, simpelthen. Og derfor kan man sige, at for demokraterne vil jo være i det her tilfælde, at det er Biden mod Trump, men Biden bliver syg eller på en eller anden måde kan I ikke stille op på grund af sin alder. Og så er det Kamala Harris, og der vil de stå svagt. Lad os vende os mod en anden del af den amerikanske debat, hvor det her med kvinder på topsposter sådan set også udgør en del af diskussionen. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Brennens gamle bydel.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 altså spørgsmålet, hvor køn og race, kvinders rettigheder, abort, klima og mange andre af de her store tendenser har været med til at forme vores debat. Og nogen synes jo, at det går for vidt i Danmark, men det er jo vand i forhold til, hvad, hvad vi ser i USA. Krats, du fortalte mig, at du også oplevede den her wokeism helt ned i dine egne børns skolegang. Hvordan? Ja, jeg ved ikke, om det er wokeism, men, men altså mine børn ved... Alt om slaveriets historie og om borgerrettighedskampen, som jo også er utrolig central for at forstå Amerika. Du mener, der er en politisk vurdering i, hvad er det, man underviser i? Jeg vil bare sige, at der er jo en af andre sider af den amerikanske historie, som man også kunne have kastet sig over og brugt lige så i her de kræfter og ressourcer på. Men det, der, hvor jeg boede, var meget meget demokratisk område i den nordlige del af Washington. Der fokuserede man nok meget på de steder, hvor det gør ondt. Men lige så langt som de går på venstrefløjen i USA, og altså lige så tydeligt de her identitetspolitiske øh, tendenser er, øh, lige så øh, stærkt begynder anti bevægelsen jo og få fat. Vi så det jo i Danmark her i sommer, hvor den danske virksomhed Christian Hansen jo lige pludselig kom til at miste både nogle ordre og også fik en gedin shitstorm, fordi de ikke kunne navigere i det amerikanske marked, hvad det her angik. Hvor godt har den anti-bevægelse fat, Begin? Jamen, den har jo så godt fat, at jeg vil våge den påstand, at woke i dag er nok det største skældsord på den amerikanske højrefløj. Det, det er simpelthen blevet sådan et, et massebegreb for, for alt det, øh, højrefløjen afskyrer øh, ved venstrefløjen. Det at man sidder i al sin frelste venstreorienterethed, øh, og vil forsøge at styre samfundet ud fra sådan nogle øh, overmoralske principper. Så woke er i dag simpelthen synonym med øh, alt det, det højreorienterede USA, i hvert fald store dele af det, synes der i vejen med... Øh, det demokratisk styrede Amerika. Og vi kan jo godt se nogle af tendenserne herhjemme. Altså den identitetspolitiske bølge er jo også rullet ind over dansk politik, og jeg synes jo, det er, mm. det er tydeligt at se, at der er jo partier på højrefløjen, som godt kan se en position her, mm. altså i at være antivog. Nu ser vi for nylig Dansk Folkeparti rullet ud med, med kampagner om, at det, det er okay at være normal og være politisk ukorrekt. Mm. Er der i virkeligheden et potentiale for de danske partier, hvis vi lige prøver at vende blikket lidt hjemad på den danske højrefløj til at udnytte sådan en antivug-bevægelse inden i endnu højere grad? Ja, det mener jeg, det er. Altså, jeg synes jo, vi så det under valget, hvor Inger Støjberg jo helt klart slog på nogen af de samme mekanismer. Dansk Folkeparti har gjort det måske med, med knap så stor succes. Inger Støjberg har været forbløffende tavs, synes jeg så, siden valget. Jeg synes ikke, hun er kommet ud af udkantsdanmark. Det sig, er ikke meget. Vi hører fra hende. Det er der ikke, og det, det undrer mig faktisk, for jeg mener, der er et enormt potentiale politisk i Danmark og, og i de forsømmelser, de i mange år, øh, i store dele af, af Jylland, Lolland-Falster og så videre, øh, har været udsat for øh, fordi altså den måde de har fået lov at dø hen på siden kommunalreformen og det var jo det ingen egentlig indtil lagt op til. Nu ville hun ud og kæmpe for dem. Øh, og, og det kunne Men det er hun ligesom sagtens gøre ikke sådan noget for Det for sådan en helt fat. Altså nu havde vi vi havde det gule, det sønderjylland på et tidspunkt, med mm. Dansk Folkeparti vi havde Palludan, som var lige ved at blive valgt ind i øh, i Folketinget. Øh, vi har en lidt øh, en ophobning af øh, af altså, mindre partier ude på højreflodet, men det er, jo ikke, jeg synes, det er jo ikke sådan, at det får fat helt på samme måde, som vi har set i USA. Men, men der skal man jo heller ikke underkende forskellene på det danske og det amerikanske samfund. Altså, vi har et væsentligt højere uddannelsesniveau. Vi har et fireparti-system, som jo også giver mulighed for at kanalisere og ventilere øh, de politiske følelser i mange retninger. Øh, altså, det amerikanske topartisystem er jo en væsentlig del af årsagen til det pres, vi ser nu politisk, og det, og det her øh, store besvær med at finde et, øh, et fælles ståsted. Så på den måde er det danske samfund, de har, vi har i Danmark et bedre bolværk mod den her type tendenser, end der er i USA. Men jeg synes, det er ret tydeligt, jo også efter seneste valg, hvor vi pludselig fik en, en midterregering. Midten blev ligesom vagt til live igen, at der er en række af de borgerlige partier, som prøver at finde ud af, hvordan skal de stille sig i den her nye tid. De seneste uger, der har vi diskuteret de konservative rigtig meget, fordi der det var et landsråd i øh, weekenden, hvor øh, formand Søren Pape Poulsen jo satte et nyt konservativt kompas, som hedder stærke rødder i en omskiftelig tid. Han har særlig fokus øh, på familien. Lad os lige høre et øh, enkelt lille klip fra hans landsrådstale. I en verden, der konstant forandrer sig, er familien en konstant. Familier kan udrette så ufattelig meget, men de har også brug for nogen, der tænker på dem. Er det her med familien i fokus, er der noget, der vækker lidt genhør på noget af det, du har, øh, har hørt i USA-kreds? Ja, men det, det er jo sådan et, et, et klassisk republikansk tankegang, at hvis bare de unge giftede sig tidligt, stiftede familie og gik på arbejde, og så i kirke om søndagen, så ville samfundet <laughs> se helt anderledes ud, og så ville det være godt. Og det, det er jo fint med... Med klassisk konservative værdier. Jeg vil sige, et parti som det konservative Folkeparti og andre etablerede partier bør jo vide, at uhyret ligger lige ned under overfladen og venter på at bide dem i haserne. Og det, når jeg taler om uhyret her, er det populismen og nationalismen mm. og identitetspolitikken, som selvfølgelig også findes i Danmark. Hvis vi bare lige spoler tiden lidt tilbage, det der jo skabte rum for Dansk Folkeparti, var jo nationalisme og frygt for indvandrere. Det var jo i hvert fald lidt anti-establishment. Det var jo sådan, at selvom Dansk Folkeparti sad i nærmest det, der lignede en flertalsregering, altså VKU-samarbejdet, så havde man meget travlt med at sige, at man var anti-establishment, selvom man måske var nogle af de allermest magtfulde i dansk politik i, i få -æran. Men den, den populisme og nationalisme er jo ikke blevet mindre, som årene er gået. Det er Dansk Folkeparti, der er blevet mindre. Men der er også andre, der er taget over. Hvis man kigger ud i Europa, så er... Øh, den del af det politiske, altså de strømninger, bliver stærkere og stærkere. Som jeg sagde, at hver tredje vælger i Europa stemmer på et nationalistisk-populistisk parti. Mm. Men fordi... det er også fordi, de konservative partier er jo inde i en forandring også i Europa. Nu er der de konservative i Danmark her, som prøver at holde fast i nogle rød, det tror jeg sådan set er sådan en god klassisk konservativ politik, at når alt forandrer sig, når vi diskuterer køn og norm osv., og så, så er der et fast holdepunkt. Men det er også helt tydeligt, at, at både de konservative i Danmark, og også de konservative ude i Europa, er ved at prøve at navigere det her. Hvis vi kigger nogle år tilbage, så var det jo sådan, det var jo i, i var det, jo, det var sarkozy, det var Merkel, det var Cameron, det var sådan de store europæiske konservative, der, der ledte an i øh, Europa, og nu er det som om, de alle sammen øh, vakler lidt, om de netop skal gå i den her mere nationalkonservative retning med mere populisme, eller man skal søge mod det mere midtersøgende. Vi havde i weekenden et interview i Bernerske med den britiske professor Tim Bale, som sagde, at de gamle konservative partier står i det her dilemma, hvor de traditionelt har været kompromissøgende og moderate, men det passer ikke helt til de tendenser, der præger vores tid. Han sagde, at det stiller de konservative partier i et vanskeligt dilemma. Skal de holde den moderate linje for de seneste årtier eller bevæge sig ud på den mere kulturkonservative højrefløj? som kendetegner de populistiske partier undskyld, så de kan afværge udfordringen på deres højre flanke, eller skal de i stedet helt opgive deres nuværende centrum højre position og søge hen mod midten? Har man også den diskussion hos republikanerne, eller har trumpismen fuldstændig overtaget den diskussion om, hvad vej de konservative skal gå? Jeg synes, der var mange kloge ting det du sagde der, men det jeg synes, der er misforfaldelsen i det, er, at man bliver ved med at tale om et højere venstre spektrum at hvis man er populist, så er man ude på højrefløjen, og det, det, det er efter min mening en, en forkert og forældet uh, tankegang, fordi den bunder sig i noget ideologi, og det vi taler om her, det er identitet. Det er hvilken gruppe, synes man, man hører til. Hvordan skal vi bevare vores indflydelse, vores magt, vores økonomiske position, hvis vi bliver angrebet udefra, kommer der nogen, der vil have uh, vores plads i samfundet. Så det er identitet det er mere end det er højre og venstre. Og der bliver konservative partier nødt til at se folks frygt og forstå den, og så komme op med et svar. Jeg har ikke svaret på det, men det er i hvert fald ikke svaret at vende ryggen til det og sige, at vi gør, som vi plejer, fordi det er altid gået godt, og vi er nogle af de fine, og vi vil ikke tale om det der. Det bliver man nødt til, at man bliver nødt til at se på folks følelse af tab, af frygt for, at det den position, de har i samfundet, om det er de hvide republikanske vælgere ud på landet. Det, eller det, det, tab er, om, en, det tab har Trump jo været enormt dygtigt netop til at tale til, men mange danskere vil jo også se det, han udøver som, som ret ekstremt. Spørgsmålet er om, han bliver ved med at være så ekstrem, øh, fordi jeg noterede mig den anden dag, at øh, Trump lige pludselig taler lidt anderledes om abort- som jo også har været sådan et stort identitetspolitisk spørgsmål, hvor han jo har været klar fortaler for i høj grad at indskrænke den frie abort. Men nu var han ude øh, for nogle dage siden og, og kommenterer på, at Ron DeSantis i Florida har indført en meget restriktiv lovgivning, øh, som jo gør abortulovligt efter bare seks uger. Det kalder Trump nu for en frygtelig fejl. Mm. Er han ved at blive mere pragmatisk, begidt eller hvad sker der? Nej, men, altså republikanerne har fået sluppet sådan et uhyreløst, De ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med, for det lykkedes dem at få et flertal øh, i den amerikanske højeste som muliggjorde, at man ikke længere forfatningsmæssigt øh, beskytter retten til fri abort, det ligger nu ude hos de øh, enkelte stater, og det har været Trumps pride and joy, det er jo faktisk noget af det, han, han virkelig har ro sig selv for, at det var i hans øh, regeringsperiode, at det her lykkedes, men Æh, sandheden er, at i mellemtiden har den flertal af den amerikanske befolkning rykket sig et andet sted hen, og de fleste er tilhængere af adgang til abort, men bare inden for nogle rammer, som minder om dem, vi har øh, her i Europa, altså sådan noget aborttillad til 12-15. uge, og det er jo det, Æ, som Trump nu ser og forsøger sådan at og, og, og gøre sig til fortaler for, altså sådan en pragmatisme i forhold til det her for republikanerne efterhånden, ret besværlig abortspørgsmål. Og så er det selvfølgelig også for ham en mulighed for at hugge til Ron DeSantis, som er nummer to i, uh, i som feltet, er hans modstander som er meget her, langt efter Trump. ganske. Tror du på ham krets, eller han læser han bare det politiske billede? Jeg har dækket ham længe nok til, at jeg er overbevist om, at han har ret, når han selv siger, at han handler ud fra, hvad der er hans mavefornemmelse. Jeg tror, han har tænkt, ja, hvordan kan jeg drille ham der, den lille nede i Florida, min guvernør. Og det er den ene ting, og den anden ting er, at nogen har sikkert ham i på et tidspunkt, at demokraterne tror, at de kan vinde på grund af abort. Så kaster han den ud, og næste dag siger han sikkert det modsatte. Tydeligt er det i hvert fald, at det bliver en valgkamp, så bliver helt ekstrem uforudsigeligt, inden at vi når frem til valgdagen, hvor USA's næste præsident jo altså skal vælges den 5. november 2024. Den dame og den herre... Tusind tak, fordi I vil komme forbi min salon. Det er meget tak. I uh, Næste uge så åbner det danske folketing. Og Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, som jo traditionen tro sætter retning for, hvilken vej Danmark skal gå de kommende år. Det kommer vi til at oversætte for jer her i uh, næste uges salon med to nye, begavede og brandfri gæster. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Amanda Borge på Genhør i Østergaards Salon.